EU-ordfører for Dansk Folkeparti, og han hedder Morten Messerschmidt. Hvad skal der til, for at Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU? Der er mange positive dele af EU-samarbejde, og det, det er det, vi peger på. Det er måske det, som har forvirret dig. Men man kan sige, hvis, hvis den ivrige linje, som EF-domstolen har lagt for dagen her de sidste par afgørelser, og som kommissionen gerne vil og mange af de europæiske lande gerne vil, altså hvor der bliver flere og flere afgørelser, der bliver EU-reguleret, så er det klart, at på et eller andet tidspunkt må der komme en grænse, hvor vi må sige, at, at nu er nok nok. Men jeg vil så også sige, at det giver os jo en utrolig styrke, som de andre lande ikke har, at vi holder folkeafstemningerne. Fordi det gør jo, at, at uanset, at Dansk Folkeparti selvfølgelig har en indstilling til de enkelte folkeafstemninger, om ja eller nej, jamen så er det alligevel folket, der bestemmer. Og på den måde kan man sige, at vi har en bredere konsensustradition i Danmark, end man har i mange andre lande. Jamen hvad skal der til for, at I mener, at nu skal vi melde os ud af EU? Jamen det er jo ikke noget, man kan give sådan et endeligt konkret svar på. Vi har, vi har et, et, et, en, en kritisk tilgang til EU-stoffet, men jeg vil sige som, som ordfører, så er det klart, at på nogle områder, jamen der, der må jeg prøve at lave et forlig med V og K for at holde de røde væk, fordi de simpelthen vil lave noget, der er dårligere i vores øjne ikke også. Og der er det, altså vi har set det på mange detaljerområder inden for det indre marked, altså softwarepatenter. Som et eksempel, jamen der gik vi sammen med regeringen og sagde, okay, der er en vis logik i at lave fællesregler på lige det her område, for det giver ikke mening, at landene har forskellige systemer, når det gælder om, om patenter på, på softwareprogrammer. Så derfor vil vi godt være med, og så lavede vi en aftale med, med regeringen. Men en lang række områder siger vi da også, at her, her giver det ingen mening, at EU skal lave fælles regler, fordi det faktisk er et problem, at landene har forskellige standarder. Strafferet kunne være et område. Forbrugersikkerhed har vi lige set, hvordan EF-domstolen har, har forringet danske forbrugersikkerhedsregler. Alle sådan nogle områder, der er vi ikke med. Men hvis vi så kigger på EU's opbygning. Du har selv stillet op til Europaparlamentet, og I er repræsenteret dernede ved Måns Mener I, at parlamentet skal nedlægges? Det handler jo om, hvad det er for en model, EU udvikler sig til. Man kan sige, at i dag der har parlamentet jo en berettigelse, fordi der er øh, nogle områder, hvor, hvor parlamentet er med i lovgivningsprocessen. Men i den model, som Dansk Folkeparti måske øh, heller kunne tænke sig, hvor EU altså regulerer langt færre områder, hvor budgettet ikke var så enormt, fordi man jo havde den der næsten planøkonomiske omfordeling, jamen så ville parlamentet også blive overflødiggjort på en lang række områder. Og så kan man jo godt sige, at, at det ikke giver nogen mening at have et europaparlament. Så i sådan en ideel løsning, jamen der, der vil jeg sige, hvis EU kun blandede sig i de ting, som, som egentlig er et inter europæisk anlæggende, som egentlig er områder, der kun kan, kan løses internationalt, så synes jeg hellere, at ministerrådet skulle holde banen end europaparlamentet, fordi det er ministerrådene, som repræsenterer regeringerne, mens Europaparlamentet er jo sådan en svær sammensætning. Danmark har jo næsten ingen medlemmer i Europaparlamentet, har ikke rigtig meget indflydelse, med hvis den nye forfatning bliver vedtaget, får vi, får vi indre, endnu mindre indflydelse, hvor man kan sige, at regeringerne repræsenterer trods alt de enkelte parlamenter. Derfor har vi klart mere tillid til, til ministerrådet. Men øh, parlamentet, det er jo et demokratisk valg, det er jo det eneste, vi er valgt til. Ja, det kan man jo godt kalde det, men det er det jo ikke alligevel, fordi når Danmark har så begrænsede medlemmer, som vi har, det bliver jo reguleret ned hver gang øh, med, med, med den ene traktat efter den anden. Minimumsantallet, som forfatningen lagde op til, at et land kan have, det, det er seks øh, medlemmer. Jamen så betyder det jo altså også, at der skal mange stemmer til et mandat. Hvis man forsøger sig altså, den model, som forfatningen foreslår, hvor små lande kun har seks medlemmer, jamen, så skal der jo 16 procent til at få et mandat. Og det er altså ikke frygteligt demokratisk. I Folketinget skal der kun to procent til, at man kommer ind. Og derfor har vi altså meget mere, øh, er vi meget mere huk på, at øh, det skal være ministerrådet, som træffer beslutningerne. Fordi de er direkte valgt af parlamenterne, som er direkte valgt af befolkningerne, hvor man altså tager hensyn til også små grupper. Her, i, her på Christiansborg har vi jo partigrupper, som består af seks eller fem eller medlemmer. Og det synes jeg er demokrati. Det er det ikke i Europaparlamentet. I har så også været fortæller for, at øh, EU... Vi behøver ikke alle sammen være enige om det hele. Vi kan godt se et EU i to hastigheder, mm. som man bruger at det. Ja, eller flere. Altså, det er da helt klart, at der er nogle lande i uh, EU, som har en fælles uh, akse. Særligt de store lande, kan man sige, har på nogle områder en, uh, en stor lyst til at lave mange flertalsafgørelser. Det har de jo tydeligvis, fordi de, gerne vil, uh, ja, de vil gerne træffe beslutninger og gider ikke høre på de små lande. Og på den måde har alle lande jo forskellige interesser. Nogle vil gerne mere integration, og nogle vil gerne mindre integration. Og Dansk Folkeparti vil gerne mindre integration. Vi synes, der er utrolig mange områder, hvor EU ikke rummer den fleksibilitet, som er nødvendig for at skabe nogle ordentlige love. Og der er det da naturligt for os at sige, jamen så lad Danmark stå udenfor der. Men vi vil da ikke forhindre andre lande i gerne at gå videre. Det er da helt naturligt. Hvis andre lande og andre landes befolkninger gerne bekræftede via en folkeafstemning, mens andre lande synes det er godt at lave fælles udenrigspolitik, eller fælles straffelov eller fælles forsvarspolitik, så skal de have lov til det. Jeg synes bare, at de ting ligger bedre i Folketinget. Og det betyder vel så også, at de fire forbehold, som Danmark har, dem skal der ikke røres ved? Helt klart. Helt klart. Jeg kan slet ikke se argumentet for, hvorfor man skulle ændre på de fire forbehold. Jeg mener, tag euroen, som er det, man taler mest om. Danmark har en af de mest stærke økonomier i, i EU. Faktisk vil jeg sige, på trods af, at, at, at vi hørte i Eurovalgkappen, at vi ville få en... en, en Langt, lang, lang ringer økonomi, hvis ikke vi sagde ja. Det var de skræmmebilleder, der blev sat op dengang også. Men der kan vi jo se, at de lande, som har euroen, faktisk har nogle problemer, netop fordi euroen ikke indeholder den fleksibilitet, som man har, hvis man har, hvis man har sine egne valutager. Altså Italien og Spanien og Frankrig, Tyskland, Finland er jo lande, der er så forskellige rent økonomisk, at det er i vores øjne, altså kun kan blive en ulempe, at man bliver fasttømret i den samme økonomiske politik. Men følger vi ikke bare de regler, som euro -land, de følger? Jo, vi følger jo selvfølgelig reglerne, men vi er jo ikke underlagt samme sanktioner som de andre eurolande. Altså hvis vi ønsker, hvis vi siger på et tidspunkt i Danmark, at, at nu vil vi altså gerne føre en finanspolitik, som vi ved er fornuftigt, så er det godt være, at Bruxelles siger, at det må vi ikke. Men så kan Bruxelles jo ikke gøre ret meget. Det kan de over for, for de små euro det kan de, På papirer kan de også overfor for de store, men de gør det jo ikke. Men over for de små eurolande, fordi... De små eurolande, de har, ikke, de har ikke magt nok, de har ikke nogen valuta længere. Hvis man ikke har sin egen valuta, så har man ikke sin egen selvstændighed. Forbehold mod sikkerhedspolitikken, der kan man jo se at nu, der er stor opbakning ifølge de seneste meningsmålinger til, at Danmark skal opgive det forbehold, fordi at vi simpelthen i fredsbevarende styrker ikke kan være med. Det er rigtigt, jeg har også set, at der er mange øh, meningsmålinger, som viser i hvert fald et flertal. Jeg ved ikke, om det er et kæmpe flertal, men det er i hvert fald et flertal. Og øh, det tror, han, tror jeg, han... Er det så meget? Nå, det overrasker mig lidt. Men anyway, jeg tror, at, at, at, at en af de årsager er helt givet, at danskerne er meget engagerede i internationale... Øh, at løse internationale konflikter. Altså danske tropper er jo i dag både i Afghanistan og i... Irak og vi er i, med FN-mandat utrolig mange steder. Det vi bare siger, det er, at, at det vi kan se ved den fælles udenrigspolitik i Europa eller i EU, det er jo, at man prøver på at isolere EU i forhold til Amerika. Og det er vi er meget kede af. Vi synes, det er vigtigt at fastholde Amerika som den stærkeste allierede, vi overhovedet har. Vi har en fælles øh, forståelse på mange områder med, med, med hvad der er for nogle problemer, vi skal håndtere. Og vi har en lang række fælles fjender. Og der er det altså uheldigt, hvis man i Europa, som jeg fornemmer, man særlig vil i Frankrig og andre lignende øh, lande, prøver på at isolere sig og skubbe øh, USA væk. Jeg synes, det er mere naturligt at fastholde NATO-alliancen, at fastholde øh, alliancen over et land, der hedder. Vi står så i den situation i EU i øjeblikket, der er tænkepause eller perspektiveringspause, bliver den jo også kaldt. Det var jo efter, at Frankrig og Holland de sagde nej sidste sommer. Og så blev der så dømt tænkepause. Hvad, var det en forlidt erklæring fra, fra lederne i EU? Altså, jeg vil sige, jeg var blandt dem, der var meget glade, da tænkepausen øh, kom, på, kom på programmet. Men altså, som det ser lige nu, så er det jo nærmest blevet til en tænkepause, Altså, at man slet ikke tør tænke noget. Og det var i hvert fald ikke det, der var, det, der var meningen. Øh, det var i hvert fald ikke det, vi havde regnet med. Vi havde selvfølgelig håbet på, at, at man ville tage det alvorligt, at Frankrig og Holland altså havde afvist den forfatning, som på en lang række områder skulle, skulle tage skridt i retning af Europas forenede stater, altså med en præsident med, at alle lande skulle ikke hele tiden have kommissærer, på en lang række områder osv. Videre, videre. Det var vi glade for, at de to lande sagde nej til, og det havde vi regnet med, at, øhm, at tænkepausen skulle bruges til at reflektere over, altså hvordan man så får eu bragt i nærheden af det, som befolkningerne ønsker. Men det er jo ikke det, vi har set. Det, vi har set nu, det er, at, at Schüssel den østriske kansler, som i øjeblikket er, er formand for EU, han begynder at tale om, hvordan man kan nu indføre dele af forfatningen, selvom, selvom den altså er, er blevet afvist. Og vi har set samme toner fra mange andre ledere rundt omkring i Europa, at nu er man ligesom træt af at, at, at, at skulle gå og tænke over, hvad europæerne vil. Nu er man kommet videre, nu er man alligevel indført det. Du ser det også i, ved EF-domstolen, de domme, der bliver afsagt i dag. Vi har jo, øh, i hvert fald to afgørelser, som øh, her helt klart ligger i tråd med, det, man gerne vil have indført med forfatningen, som europæerne så sagde nej til, jamen så laver EF-domstolen det bare uden at spørge europæerne. Så EF-domstolen, de skal jo ikke holde tænkepause, kan man sige, men de forskellige ledere, de kommer ud med forskellige idéer. Er det ikke det, der er idéen? Jeg ved, du har klaget til udenrigsministeren over en udtalelse fra, jeg tror, det var den østrike udenrigsminister. Nej, jeg er ikke over det. Jeg, har bare, jeg synes bare, det er interessant at, at få at vide, hvad, hvad PSD mener i den sag. Altså, jeg vil synes, jeg betragter det faktisk som temmelig respektløst, at man laver en tænkepause, fordi europæerne forkaster forfatningen. Og så siger man, okay, nu giver vi ikke tænke længere, vi er godt nok kun halvvejs, men nu giver vi ikke tænke mere, så nu, nu indfører vi forfatningen alligevel. Det synes jeg faktisk er temmelig respektløst, og et udtryk for mangel, øh, på, for mangel på demokrati. Og det samme i forhold til EF-domstolen, det er det rigtige, at, at EF-domstolen skal ikke holde tænkepause, men med den der meget integrationsivrige linje, som, som domstolen hele tiden lægger for dagen, hvor man laver, nu har man lige vedtaget, at man skal kunne lave flertagsafgørelser inden for strafferetsområdet, det har aldrig nogensinde været hjemme til i EU før. Det har man lige lavet en dom om, at det, sådan skal det være fremover. Kommissionen har selvfølgelig mødt det med hyldstrup, øhm, og, og den linje synes jeg er helt forkert, Helt generelt synes jeg, det er forkert, men konkret nu, hvor vi er i en tænkepause, så burde EF-domstolen altså også udvise noget større tilbageholdenhed. Din kollega, så Christian Thulsen Dahl, han har jo så også kaldt det, at det her det er ikke en tænkepause, det er en, en overtagelsesperiode fra japartierne. Jamen det er da meget det, man, det er i hvert fald det indtryk, man sidder tilbage med nu. Jeg har ikke hørt øh, nogen af ja tage afstand fra nogen dele af forfatningen, og det synes jeg er, er meget beklageligt. Jeg mener, jeg kan da godt se nogle positive elementer i forfatningen, det vil jeg da ikke lægge skjul på, og jeg, er bare, jeg vil bare sige, at der er langt, langt, langt flere negative elementer, og det er derfor afviser vi den. Jeg er meget forundret over, at et samlet, et samlet øh, kliasi og ja-partier, de kan kun se jublende lykkelige ting i forfatningen. Altså det er ligesom om, at de partier de har sådan en berøringsangst over for, at der altså er negative ting i EU. At det altså er et problem, når EU forringer vores forbrugerrettigheder. At det er et problem, når man går over til flertalsafgørelser på områder, hvor vi normalt har haft en vetoret, osv. Videre, videre, At det er et problem, at Danmarks repræsentation og vores stemmeret osv. bliver forringet. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at det skulle være så ukorrekt at pege på, at man ikke tør. Men den tænkepare, hvad bruger Dansk Folkepartiet den til? Er I ude med medlemmerne og snakke Ja, altså vi tager rundt alle de steder, som, øh, som, ja, hvor folk gider at høre på os, og prøver på at forklare, hvad det er for et EU, vi gerne vil have. Altså et, hvor der er, en, er, er mere fodslag imellem det, som befolkningerne forventer, og så det, som EU rent faktisk gør. I stedet for hele tiden sådan med, med et eller to års mellemrum at sige, nu skal vi have en ny forfatning, eller en ny traktat, eller, eller hvad det nu er, som giver mere magt til EU, så prøver at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvad er det egentlig for et Europa, befolkningerne gerne vil have. Der er givetvis stor forskel i, i, i holdningerne. Der er nogen, der gerne vil have sådan nærmest en USA-model, og der er nogen, der, der vil have, at vi skal helt ud af, af EU. Men jeg synes, det er vigtigt, at man prøver at inddrage alle de der synspunkter, og så formulere et eller andet. Ja, det er nok svært at finde et kompromis, men i hvert fald prøve at identificere de områder, hvor der er enighed om, hvor man kan samarbejde. For der er givetvis områder, hvor man kan samarbejde. Altså, altså miljø giver det da fuldstændig god logik at samarbejde. om. Jeg nævnte også før softwarepatenter. Altså, altså nogle tekniske områder inden for det indre marked. Øh, forskellige konkurrenceregler, der giver det god grund eller god mening at, øh, at lave regler. og det synes jeg godt, vi kan sætte fokus på, og det prøver vi også, når vi kommer ud, men med den anden hånd sætter vi altså også fokus på de ting, hvor vi siger, at det her det er simpelthen for galt. Men vi kan vel godt blive enige om, at nu vi er 25 medlemslande EU i øjeblikket, der kommer øh, Rumænien, Bulgarien kommer med øh, om et års tid, mm. og der er flere, der står på spring. Vi skal vel have en ny traktat for, at det her, det kan fungere, og hvis vi skal det, mm. hvordan... Får vi så en folkelig, ikke opbakning, det, men altså at, at folk er, er med til at bestemme, hvad det i grund skal stå i den traktat. Det var faktisk det samme argument, vi hørte, da man skulle indføre NIS-traktaten. Der fik vi videre, det var en forudsætning for, at man kunne gennemføre Østudvidelsen med, med de 10 Øst- og centraleuropæiske lande. Og jeg mener, i Europodvalget, der bombarderes vi nærmest med ny lovgivning hele tiden, så vi skal sidde og, og stå til tage stilling til. Så man kan sige, det er altså lidt et fejlbillede, hvis der er nogen, der tror, at EU's lovgivningsmaskine er gået i stå. Det er i hvert fald ikke det billede, jeg har øh, i, øh, i Europaudvalget, hvor vi bombarderes med, med udvalgsbilag og lovforslag hele tiden. Og så vil jeg sige, hvordan kan det være? Altså jeg ser det som meget sådan et, et, et argument, man bare bruger, at øh, den forudsætning for Østudvidelsen kan fortsætte. Så må vi have en ny traktat. Nu, vi fik det at vide ved Venistraktaten. Vi fik også at vide ved, ved, ved forfatningsafstemningen øh, her. Og øh, det vi bare kan konstatere, det er, at der er ikke noget, der er gået i stå. Det er da nok, at man har nogle utrolig store vanskeligheder. For eksempel så vi det ved London om, øh, om budgettet, at man har meget store vanskeligheder. Men det er jo netop fordi, EU fører en vanvittig politik. EU bruger jo 70 procent af sit, øh, sit budget på ren omfordeling imellem landene. Og det er da klart, at de lande, som ikke får så mange penge, fordi de, ja, konkret, de ikke producerer så mange landbrugsvarer, de vil ikke være med til at betale til nogle puljer, hvor, hvor, hvor de ikke får nogen penge tilbage. Det siger der sig selv. Og det er sådan nogle problemer, som man burde tage fat i. Det har ikke noget med nye traktater eller, eller forfatninger at gøre. Ja, det er fordi, der tit går indrigspolitik i den, når, når der skal diskuteres EU. Vi, simpelthen, at vi mangler nogle visionære ledere i Europa. Nej, vi mangler nogle ledere, som forstår den sunde fornuft, som befolkningerne altså har. Det vil jeg sige, det handler ikke om... Ja, man kan da godt sige, at det handler om visioner, men det handler jo først og fremmest om at være fornuftig. Altså jeg har der stor forståelse for, at, øh, at England øh, gerne vil have en rabat. Jeg mener, hver gang England betaler øh, 100, bliver så pund til, til EU, jamen, så får de kun 59 tilbage. Og det er fordi, at der ikke er lige så mange landbrug i England, som der for eksempel er i Frankrig eller Spanien eller Grækenland, Irland. Sådan nogle områder der, som virkelig scorer kassen på landbrugsstøtteordningerne. Og de vil selvfølgelig gerne have, at de bliver der, fordi... På den måde kan de sådan, altså Irland for eksempel, de har jo kunne sænke deres erhvervsskatter ret så kraftigt, netop fordi vi giver dem nogle penge for vores skatteyder, så de kan sænke deres skatter. Altså i mine øjne, så hænger det slet ikke sammen. Jeg synes, at, at det må være et, et nationalt anlæg, når man ønsker at gøre de der ting. Jeg kan sagtens være solidarisk med folk, på, der, der bor uden for den danske grænse, men jeg er altså ikke særlig solidarisk med en, en irsk regering, der bare ønsker at sænke skatterne, og danskerne skal betale for det. Det synes jeg faktisk er urimeligt. Så derfor kan jeg sagtens forstå det skisma, som, som man havde i forhandlingerne om budgettet. Vi er jo gået i gang med de, forskellige, de fem opstillede punkter i Europaudvalget, som du også selv er medlem af. Men et af dem er også, hvad er det største problem i EU i øjeblikket? Det største problem er at de folk der styrer EU, styrer retningen. De er fuldstændig forblændet af en ideologi om at Europa skal være en stor samlet nation. At øh, der skal ikke være nogen grænser, øh, hverken fysisk, dem har man jo afskaffet med Schengen aftalen, men heller ikke lovgivningsmæssigt. Det ser vi jo på det ene direktiv efter det andet, altså tag havnedirektivet, hvor man vil sige, at, at folk, der kommer fra uden måske at være havnearbejdere, de skal have lige ret til at udføre de opgaver, som havnearbejdere normalt har. Det er jo klart et, et forsøg på at bryde den arbejdsstilling, man har i øjeblikket, i hvert fald i, i Danmark. Tag servicedirektivet, hvor man vil have, at folk inden for servicesektoren skal kunne arbejde i alle lande på de regler, som, de, som, som det land, de kommer fra, har. Altså så polske øh, servicearbejdere skal komme til Danmark og arbejde her på polske regler, eller at, at, at, at lettiske skal komme til Italien og arbejde på lettiske regler. Og jeg mener, det er et forsøg på at nedbryde hele den der øh, nationale model, hvor vi faktisk i Danmark, synes jeg, har udviklet nogle rigtig gode standarder, inden for velfærdsydelser, inden for uddannelse, inden for ja, generelt samfundet. Man kan selvfølgelig pege på nogle ting, der er negative, men jeg synes, at selve samfundsmodellen er jo positiv. Og den synes jeg altså ikke, at EU skal pille Og det bør der være større forståelse for. Nu lyder det jo helt socialdemokratisk. <laughs> Nå, det ved jeg ikke. Altså, vi må da... Vi må da... Det er da klart, at, at sådan de fundamentale dele af velfærdssamfundet, det er, at der er jo ikke nogen, som, som er, er modstandere af. Det er klart, man altid diskutere, hvordan man skal indrette sig, om man skal have skattestop, eller man skal have skattehop, eller hvad det er for et model. Men, men grundlæggende deler vi jo de værdier om at have en vis solidaritet. Og det ser jeg altså meget udfordret fra EU side. Ja, hvis vi så kigger på EU i dag, vi sagde, at der var 25, der kommer snart 27 lande, og et af spørgsmålene af de fem er også, hvor går grænsen i EU, hvor stor skal EU være? Først vil jeg sige, at vi har jo faktisk stillet beslutningsforslag om, at man skal udskyde optagelserne af Bulgarien og Rumænien, fordi, øhm, fordi, for først fordi aftalen med de to lande indeholder mulighed for, at man kan udskyde det til 2008, og for det andet fordi, at det er så tydeligt, at de negative virkninger efter den udvidelse, vi havde igennem for ganske få år siden med, med Øst- og Centraleuropa, den har været utrolig dyr og altså har haft nogle meget store konsekvenser. Og det er altså ikke tid, når man stadigvæk lever i efterdøgningerne af de konsekvenser, så er det ikke tid til at lave endnu en udvidelsesrunde, for at sige det først. Men øhm, hvor går grænsen? Ja, man kan sige, de folk, som i hvert fald deler værdigrundlaget, som, som EU er bygget på, altså de gamle kernelande har selvfølgelig en mulighed for at blive en del af EU, men, men når man render rundt og taler om Tyrkiet som medlemsstat, så mener jeg, at man er, man er, er helt galt på den, så har man slet ikke forstået, at Tyrkiet jo altså som et muslimsk land, er helt, helt anderledes bygget op, er helt anderledes tænkt, og at befolkningerne opfatter sig selv på en helt anden måde, end europæerne gør. Så jeg vil sige, at der går en klar grænse, når vi taler om Tyrkiet eller om muslimske lande. Jeg synes egentlig, at de lande, som i dag er i EU, de har jo et fælles værdikrundlag byggende på et udgangspunkt i kristendommen. Og det er altså årsagen til, at landene ser ud, som de gør. Og jeg tror, det er meget farligt, hvis man begynder at blande den islamiske og den kristne øh, civilisation sammen på den måde. Men der står jo ikke noget om kristendommen i den traktat, som er skændtet i øjeblikket. Nej, det gør der ikke. Men det, man kan sige, det er, samfundene i EU er jo bygget på kristendom. De udspringer jo sammen af den kristne kulturarv, kan man sige. Og det gør det islamiske Tyrkiet i særdeleshed ikke. Vi ser jo, hvordan man trækkes med enorme problemer. Prøv at tage ligestillingspolitikken i Tyrkiet, hvor kvinderne i, i meget, meget stort øh, antal lever, øh, som de gør i andre islamiske lande. Prøv at se problemerne med demokratiet. Det er ikke mere end 10-15 år siden, at man havde en regulær fundamentalistisk øh, regering valgt i Tyrkiet. Refa Partisi øh, sad på regeringsmagten. Jo, det havde man jo også i Spanien. Og... Ja, men forskellen er jo bare, at i Spanien og, og i Sovjet, og i Østeuropa var øh, Grækenland øh, der var der tale om rent politiske diktaturer og det er jo ikke det der er tilfældet i, i, i Tyrkiet, altså i Tyrkiet var fundamentalisterne stemt ind af befolkningen det kan man jo ikke ligefrem sige i de europæiske lande og tilfælde I også har så sagt at vi skal have en folkeafstemning hvis EU, øh, øh, om Tyrkiet ja. skal være medlem Hvor skal det være, skal det være i, øh, nu eller skal det være når de opfylder de krav som man skal opfylde for at blive medlem af EU Ja, så vi havde jo gerne set en folkeafstemning allerede inden man træffede afgørelse om at indlede optagelsesforhandlinger med, med Tyrkiet. Af den simple årsag, at vi ganske engelig mener, at Tyrkiet lever op til, at man kan indlede optagelsesforhandlingerne. Altså det er et land, der har alvorlige problemer med menneskerettighederne. De producerer flygtninge. Altså vi har, der var, alene sidste år var der over 2.000 mennesker, der søgte asyl i EU og som kom fra Tyrkiet. Sådan et land kan man jo ikke øh, forhandle med. Vi så også da Erdogan præsidenten, da han var i, øh, i Danmark, hvordan han talte til, til tyrkerne og talte imod øh, ytringsfrihed, imod kunstnerfrihed, særligt med, med fokus på, på Jyllandspostens tegninger af Muhammed. Og jeg mener, der er så mange eksempler på, at øh, Tyrkiet altså ikke hører til i, i den samfundsmodel, som EU nu engang, eller EU-landene i hvert fald udgør, og derfor synes jeg, man sagtens skulle holde en folkeafstemning om det. Jeg synes, det er et helt naturligt spørgsmål at, at stille befolkningerne. Netop fordi vi jo ved, at der er så stor overensstemmelse mellem det, som befolkningerne vil og det, som politikerne altså ved. Vil det så ikke sætte udviklingen i stå den demokratiske proces, der er i Tyrkiet i øjeblikket, hvis man, de får at nu, at jamen, I kan ikke blive medlem? Det tror jeg nu ikke. Altså jeg håber da meget, at, at tyrkerne kan se en værdi i demokratiet i sig selv, og det er ikke bare sådan noget, man gør med venstre hånd, fordi man skulle gerne ind og have, have, have sugeret ned i EU's pengekasser. Så, så det, hvis det er tilfældet, så er der jo ikke så meget i det demokrati, man er ved at opbygge. Men hvis vil sige, der er jo altså utrolig meget igen. Øh, i forhold til det tyrkiske demokrati. Og øh, jeg er alvorlig bange for, at når nu den her forhandlingsrunde med Tyrkiet er overstået, så er man nødt til at sige til landet, at, at I lever simpelthen ikke op til det, vi forventer, og vi kan ikke have jer som medlemmer. Og der synes jeg, at jeg mangler et svar fra ja-partierne. Hvad, hvad vil de så gøre i den situation? Hvad er det for en reaktion, de forventer fra Tyrkiet, hvis, øh, hvis EU siger nej? Og det synes jeg, der er alle mulige grund til, og der er ikke sådan de helt store fremtidsudsigter til, at det skulle øh, blive anderledes. Men der er du jo også lige meget med en jo, jeg har bare det principielle synspunkt af, jeg synes, det er godt, at befolkningerne kommer med på rådet i så centrale spørgsmål. Ligesom vi stemmer om, om nye traktater og forfatninger, så synes jeg også, det er naturligt at gøre det, om så afgørende spørgsmål. Altså, vi taler om, om Tyrkiet skal ind og have veto -ret på nogle spørgsmål i, i vores lovgivning i EU. Vi taler om, at Tyrkiet vil blive det største land i EU til, til den tid. Altså, den største lovgivningsfaktor i, i ministerrådet, det største, øh, den største gruppe mennesker i, i Europaparlamentet, det synes jeg er ret afgørende spørgsmål, som godt kunne komme til folkeafstemning. Det var så Tyrkiet, og det er min følelse, af, at fornemmelse af, at det stjæler lidt hele tænkepause. Spørgsmålet, hvad vi skal med EU, vi kommer til at snakke Tyrkiet hele tiden, og det er noget der muligvis skal foregå om 15-20 år. Hvad med andre lande, Balkan, Ukraine eksempelvis? Ja, så altså man har jo altså Makedonien har jo været oppe på tapetet her for ganske kort tid siden. Og der vil jeg sige, der har jeg advaret meget. Jeg tror, at når man ser på de problemer, som, som man jo havde med at lave budgettet her for nogle måneder siden, på grund af Østudvidelsen, så skal man altså passe meget på med at fortsætte udvidelsesrunden. Jeg synes, det er uklogt. Du ved, i min private økonomi, hvis jeg kan se en måned, at nu øh, har jeg lidt problemer med at få penge til at slå til, så vil jeg nok også være mere afholdende ved at gå ud og forpligte mig til yderligere udgifter. Og det synes jeg egentlig også, man skulle have gjort i EU. Det, du ved, det er det her med, at nogle folk vil gerne være visionære, og nogle folk vil gerne være sådan lidt mere rationelt fornuftige. Og jeg har altså en fornemmelse af, at det er øjeblikket af de visionære, der styrer EU. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom lidt mere rationalitet og lidt mere fornuft ind i, uh, i spillet. Og det kunne man jo gøre på mange forskellige måder. En af måderne kunne jo være at afvikle de her vanvittige omfordelingspuljer, hvor man giver strukturmidler, kulturmidler, landbrugsstøtte og alt muligt uh, mærkeligt for, for de rige lands uh, penge. Hvis man holdt op med det, så vil man jo ikke have de samme problemer og, og, og, og håndtere i forbindelse med, med, med udvidelserne. Så jeg vil sige, som det ser ud nu, der tror jeg, at Dansk Folkeparti vil sige nej til enhver form for udvidelse. Det skulle da lige være Norge eller Schweiz eller sådan et andet. Det kan man nok ikke hisse sig så meget op over. Men, øhm, men til de fattigere lande, som vi står for, der må vi altså sige nej. Så her til sidst, som medlem, som EU-overfører for Dansk Folkeparti, hvad vil... Hvad håber du på, at konklusionen bliver på tænkepausen, der jo kører nogle måneder endnu? Jeg håber meget, at konklusionen bliver, at EU's ledere accepterer det, som de udmærket godt ved at EU altså ikke kan håndtere og løse alle problemer her i verden. At der er altså nogle helt logiske afgrænsninger for, hvad EU kan bruges til, fordi landene ganske enkelt er meget forskellige. Og derfor duer det altså ikke med en forfatning for Europa. Det duer ikke med flertalsafgørelser på en hel masse områder, så man kan stemme sig, stemme de folk, som, som, som er lidt forskellige, og de lande, som har nogle andre modeller, kan stemme dem ned. Det håber jeg, at man vil, man vil se i øjnene, og så prøve at arbejde på en mere rationel måde at indrette EU på, hvor det er handelsbarriere, det er sådan tekniske spørgsmål, gode miljøstandarder, gode forbrugerstandarder, som er i højsæde, og ikke alle de andre områder, som EU slet ikke bliver blandt sig i. Det var Mads Elbæk, Kivit Jensen, der havde talt med Morten Messersmith, eu overføreren fra Dansk Folkeparti. På borgernesdagsorden.dk og det staves ud i 1, der kan man læse om tænkepausen